19. A piramis belsejében A zseblámpák fénye fényalagutakat fúrta fúrt a sötétségbe. Sebastian és Lex óvatosan lépett be a következő helyiségbe. A lépéseik visszhangot vertek, ebből arra következtettek, hogy a csarnok óriási lehet. A piramis szívében vagyunk, állapította meg Sebastian. Lex a velük szemben lévő fényes pont felé indult. Ahogy közelebb ért, megállapította, hogy a fény egy fákjától származik. Felnézett a mennyezetre, egy fémrácsot látott. A csarnok, amiben álltak, pontosan az áldozati terem alatt helyezkedett el. Lex átlépte a fákját, amit korábban ők dobtak le fentről a rácson keresztül. Tovább ment. Sebastian követte. Az archeológus mögött Wieland majd Max Stafford és Miller következett. Verheiden és Connor szalkotta a hátvédet. Wieland a padlóra világított, azután megvizsgálta a magas, díszes falakat, a boltozatos mennyezetet. Sebastian megállt egy pillanatra, hogy elolvassa az egyik urnán lévő feliratot. Lex le sem lassított, már majdnem elérte a csarnok közepét. – Szent Isten! kiáltott fel váratlanul. A hangra mindenki a nő irányába fordította a lámpáját. A fénycsóvák egy jókora lövedék alakú tárgyat világítottak meg, amely egy kisebb kőpódium közepén állt. A tárgyat valamilyen matt csillogású fémből készítették. A külső felületét vékony jégréteg borította. A hossza tizenöt, a szélessége négy láb lehetett, és pontosan úgy nézett ki, mint egy koporsó. Nem lehetett megállapítani, hogy ki lehet-e nyitni, van-e teteje vagy alja, egyetlen vonalat vagy nyílást sem lehetett felfedezni rajta. – Ez valami szarkofág lehet? – jegyezte meg Sebastian. Hasonlít az egyiptomi szarkofágokra, amiket azért készítettek, hogy megvédjék a holtakat a túlvilági útjuk során. Víland megérintette a tárgy hideg felületét. Amikor visszahúzta a kezét, az ujjai végén apró kristályok csillogtak. Ki tudja nyitni? kérdezte. Sebastian megvizsgálta a szarkofágot. Ahogy jobban szemügyre vette az előső részét, felfedezett rajta egy apró mélyedést, amellett pedig néhány kör alakú első ránézésre egyforma jelet. Az archeológus körbenézett, Tapasztalatból tudta, hogy a jelek nagyobb méretű másainak ott kell lenniük valahol a helyiség falain. Nézzék! kiáltott fel. Ott, a falon, ugyanazok a jelek, mint a szarkofágon. Ez valami dekoráció lehet, mondta Miller. A holtak tiszteletére készítették, nem? Vagy talán használati utasítás? Sebastian megrázta a fejét. Ez egy kombináció. Mint a széfeknél? kérdezte Konorsz. Hogy fogjuk kinyitni? Vélend még közelebb lépett a szarkofákhoz. Van egy ötletem. Sebastian letörölte a jeget a szarkofák fedeléről, aztán összehasonlította a falon és a koporsón látható jelsorozatokat. Az agya lázasan dolgozott. Az ókori emberek nem használtak számkombinációkat. A jelek, amelyeket alkalmaztak, mindig a valóság, a természet szimbólumai voltak, Vajon itt miről lehet szó? Talán a bolygókról? Megrázta a fejét. Kilenc bolygóról? Talán a csillagokról? De hogyan használhatták volna a csillagok jeleit kombinációként? Az égbolt folyamatosan változik, sosem állandó. És? Itt ezen a féltekén csak egyetlen olyan csillagkép van, ami egész évben látható és sohasem változik. Szólt közbe Miller. Az Orion. Az Orion? Kiáltott fel Sebastian. Kinyújtotta a kezét és megérintette a falon lévő jelek egyikét. Az expedíció tagjai döbbenten látták, hogy a jel halvány fehérfényjel világítani kezd. Sebastián megnyomta a következő jelet, azután a harmadikat és sorban a többit. Végül a falon ott ragyogott az Orion csillagképmása. Az emberek utat engedtek Sebastiánnak, aki visszament a szarkofákhoz. Megérintette a fémlemezbe vésett köröket, amelyek épp úgy világítottak, mint a falon elhelyezett szimbólumok. A szarkofág teteje lassan felnyílt. Miller közelebb lépett, hogy jobban lásson. – Hát ez meg hogy lehet? – Sebastian elkapta Miller kabátját és visszahúzta a férfit. A többieknek is intett, hogy maradjanak távol. – Vissza? Nem tudhatjuk, mi van benne. Biztonságos távolságból figyelték, ahogy a szarkofág teteje kinyílik. Vélent felvonta a szemöldökét. Nos, Deróza professzor, ön a szakértő. Mi a véleménye? Most mit tegyünk? Sebastián megpróbált belesni a szarkofág sötét belsejébe, de hiába nyújtogatta a nyakát, ebből a távolságból semmit sem látott. Maradjanak itt! adta ki a parancsot, majd közelebb lépett. A szarkofág előre megtorpant, és óvatosan felemelte a lámpáját. Ez, ez lehetetlen? Mi az? Nézze meg, Mr. Wieland, ezt a saját szemével kell látnia. A szarkofák belsejében három futurisztikus formájú tárgy, három fegyvernek látszó lapult. Sebastian a milliárdosra nézett. Rábukkantunk a kultúrák ősanyjának nyomaira. Suttogta. Az aknában a jégpadlón fekvő, vékony jégréteggel beborított test mozdulatlanul feküdt, és úgy csillámlott a halogénlámpák erős fényében, mint valami felbecsülhetetlen értékű drágakő. A faládák körül, a lámpák fénykörében semmi sem mozdult. Az alagútból jeges légáramlat érkezett. Ahogy a hideg szél megérintette az arcát, Quinn kinyitotta a szemét. Mozdulni próbált, de a végtagjai battak, érzéketlenné váltak. A teste hozzáfagyott a padlóhoz. Amíg eszméletlenül hevert, a szájából nyál, a bal karjába szerzett sebből vércsorgott. Az áttetsző és vörös folyadék megfagyott, a vékony jégcsapok a padlóhoz ragasztották a férfi vállát és állát. Kvín teste már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy reszkessen. Kinyitotta a száját, hogy segítségért kiáltson, de a hang a att, amikor az akna aljában lévő nyílásban, megpillantotta a számára már ismerős optikai torzulást. A szörny, amely odafönt megtámadta, ide is követte. Követte és magával hozta egy társát is. A két lidérc minden bizonyjal azért jött, hogy befejezzék a megkezdett munkát. Queen szíve hevesebben kezdett verni, amikor a lidércek elindultak felé. Egyszerre mozogtak, láthatatlan lábuk nyomokat hagyott a jégszemcsékkel borított padlón. A férfi lehúnyta a szemét és visszatartotta a lélegzetét. Egy nehéz láb dobbant le mellette, alig néhány újnyira a fejétől. Queen felkészült a halálos csapásra, amely valami megmagyarázhatatlanok miatt elmaradt. Eltelt néhány hosszú perc. Queen lassan kinyitotta a szemét, értetlenül figyelte a padlón kirajzolódó nyomokat, amelyek iránya arra utalt, hogy a két lidérc nem törődött vele. Támadói nem ölték meg, hanem tovább mentek a távolban magasló, jégpáncélos piramis irányába. Queen kínlódva, nyögve begörbítette félig fagyott ujjait és feltolta magát a padlóról. Az arcára jégcsappá változott nyál tapadt, a vállát fagyott vér borította. Iszonyatos fájdalom járta át a testét, de nem törődött vele. Nem vett tudomást a törött lábába, megrepett bordáiba hasító fájdalomról sem, és azzal sem foglalkozott, hogy a kezén és a lábán megfagytak az ujjak. Egyszerűen nem tudta elhinni, hogy a sors ennyire kegyes volt hozzá. Életben volt, és most csak ez számított. Ahogy azonban a hátára fordult, a szeme elkerekedett. Egy harmadik ragadozó állt fölötte. A lény csuklópántjából kipattantak a hosszú ikerpengék. Mielőtt Queen egyetlen hangot kiadhatott volna, mielőtt felsikolthatott volna, a pengék lecsaptak, és keresztül döfték a homlok csontját, az agyveleit. A szarkofák kamrában Wieland magában megállapította, hogy a szarkofákban talált tárgyak egyik előfegyver. A méretét tekintve jóval nagyobb volt, mint a világon forgalomban lévő kézi de kétség sem férhetett ahhoz, hogy gyilkolásra tervezték. A szarkofágban lapuló másik két tárgy valamivel kisebb volt, de ezek is lőfegyvernek látszottak. Miller közelebb hajolt és szemügyre vette a tárgyakat. – Mi a fenék ezek? – Nem tudom, mondta Sebastian. – Szerinted? Miller megvonta a vállát, Azután megrázta a fejét. Milyen jó, hogy szakértőket is hoztunk magunkkal jegyezte meg Stefford gúnyosan. Hé, nézett rá Miller. Ez olyan, mintha egy DVD-lejátszottal találtunk volna Mózes nappaliában. Nem kaphatnánk pár percet arra, hogy megállapítsuk, mik ezek az izék? Lexnek feltűnt, hogy Wieland ismét nehezen lélegzik. Jelzett meg Steffordnak, aki odavitta a milliárdoshoz egy oxigéntartályt. Vélend remegő kézzel az arcára tapasztotta a légzőmaszkot, és megpróbált levegőhöz jutni. – Mi baja van? – kérdezte Sebastián a nőtől. Lex ránézett. – Azt más, semmi baja. Úgy helyezkedett, hogy eltakarja Vélendet az archeológus elől. – Lássuk, mit mutat a fémelemzés. Miller elővette a műszereit, és bekapcsolta a laptopját. – Kikészítette ezeket a tárgyakat, és miért? Zihálta Wieland. Max Stefford mellette maradt. Szolgálat készen tartotta az oxigén tartályt. Azt nem tudom, de ha ezek az emberek számára készültek, akkor a tervező nem állt a helyzet magaslatán, mondta Miller. A másik magyarázat az, hogy nem emberek számára készültek. Wieland levette az arcáról a maszkot. Tényeket akarok, Mr. Miller. Adatokat, nem találgatásokat. Miller laptopja éles hangon csipogni kezdett. A férfi a monitorra pillantott. Az anyagnak két főalkotó eleme van, tilánium és kadmium, 240-es. Sosem hallottam róluk, mondta Sebastian. Meteoritokban találtak ilyesmit. Meteoritokban? Őkkent meg Sebastian. Miller diadalmasan elmosolyodott. Nem tudom, mik ezek, de nem itt készültek. Ez meg mit jelent? – Mi az, hogy nem itt? – Vélend hangja elcsuklott. – Ez uram! – válaszolta Miller. – Azt jelenti, hogy nem a földön készültek. Vélend eltolta maga elől a maszkot. Beszélni akart, de nem kapott levegőt. – Hogy van? – kérdezte tőle Lex halkan. Vélend bólintott és intett, hogy minden rendben, ám az arca másról tanúskodott. Azt hiszem, ma már éppen eleget túráztunk – jelentette ki Lex. – Felmegyünk a táborba és lepihenünk. Holnap aztán visszajövünk. Meg Stefford felegyenesedett, és elállt a Lex útját. Nem mehetünk vissza a táborba, Miss Woods. Vélend vállára tette a kezét. Itt kell maradnunk. Lex úgy tett, mintha nem is hallotta volna meg Stefford kijelentését. Vélend felé fordult. Megfelelő felkészülés nélkül akart útnak indulni. Megtettük, mondta. Elsőként akart ideérni, ez is sikerült. Magának akarta mindazt, amit itt találtunk. Tessék, mind a magáé. Most viszont azt fogjuk tenni, amit tennünk kell. Ami logikus. Már a befejeztük. Willent felnézett a nőre, majd a többiekre pillantott. Hallották, mondta halkan. Induljunk vissza. És mi legyen ezekkel a fegyverekkel, vagy mikkel? kérdezte meg Stafford. A tárgyakat magunkkal visszük adta ki a parancsot Wieland. Odafönt majd behatóbb vizsgálatokat végzünk. Connors a szarkofákhoz lépett és belenyúlt. Megfogta a legkisebb fegyvert, ami egy szerves vonattal és markolattal ellátott rúdra emlékeztetett. – Ne! Ne nyújjon hozzá! – kiáltott fel Sebastian. Elkésett a figyelmeztetéssel. Connors kiemelte a fegyvert a helyéről, és ezzel aktiválta a tárgyalat lévő szerkezetet. Halk kattanás hallatszott, majd egy iszonyú roppanás. A robaj végig visszhangzott a termen, a hanghullámok letépték a menyezetről lelógó csapukat. A falak megmozdultak. – Sebastian! – kiáltott fel Miller. – Minden piramisban ez szokott történni? – Nem – felelte az archeológus idegesen. A piramis, mintha egy gigantikus rubik kocka lenne, átalakította saját formáját fülhasogató recsenés és ropogás, mennydörgő csattanás sorozat hallatszott. A kőtömbök egymáshoz préselődtek, a falak oldalra csúsztak, és elzárták az építmény még felderítetlen részeihez vezető folyosókat. Több tonna súlyú kőtömbök ereszkedtek alá, és torlaszolták el a járatokat, aktiválódtak bizonyos csapuajtók. Sebastian megragadta Lex karját, Elrántotta a nőt a mennyezetről leereszkedő hatalmas kőtömb útjából. Néhány kőtábla is lezuhant, ezek összezúzták azokat a lámpákat, amelyeket legszelyezettel útjelzőként. Eltorlaszolódott a szarkofák kamrába vezető folyosó is. A levegőben jégcsapok villantak, a magasból agyagszobrok zuhantak alá, a több évezrede mozdulatlanul álló építményben kilazultak a kőtömbök. A szétzúzódó szobrok és kisebb kőtáblák a padlón szilánkokra törtek, a levegőt megtöltötték a lövedékek sebességével mozgó törmelékdarabok. Lex döbbenten bámult a mozgó falakra, az átalakuló formákra, és olyan érzése támadt, mintha Esser híres képének közepébe csöppent volna. Mi a francez? üvöltött fel Konorsz. A hangját elnyomta a csúszó, mozgó sziklák, a fémszerkezetek csikorgása robaja. Néhány másodperccel később minden járat lezárult, amin keresztül a felfedezők kiuthattak volna a szarkofág kamrából.